Тері Прачетт Джинго У щурячій палаці по всьому столу був розсипаний пісок. Розглядаючи його, лорд Іржавський відчував щось схоже на задоволення. Серед піску були також невеличкі квадратні ящички, які позначали містечка і міста, а вирізані пальмові дерева – відомі оази. І хоч лорду Іржавському дошкуляло слово «оази», він поглянув на все те, і йому сподобалось, що він побачив, адже це мапа Хапонії, а всім було відомо, що там і так повсюдно пісок, що тішило з екзистенційного боку. Щоправда, пісок, розсипаний на столі, на нагребли скупи позаду гуртової гончарні троля Крейдяна, в якому затисались поодинокі недопалки. І витав душок коцурської сечі, чого, мабуть, не знайти в справжній пустелі, чи бодай не в такому масштабі. Тут було б гарне місце висадки, сказав він, тиціючи палицею. Його конюх намагався бути послужливим. Це півострів Ель-Кінте, сказав він, найближча до нас точка, сер. Саме так, ми вмить перепливемо цю протоку. Чудово, сер, мовив лейтенант Шершень. Але ви не боїтеся, що на нас там чекатиме противник. це ж таке очевидне місце висадки. Для тренованого воєнного стратега аж ніяк не очевидно, сер. Вони не піджидатимуть нас саме тому, що це настільки очевидно. Хіба ви не розумієте? Хочете сказати? Вони подумають, що там тільки цілковитий ідіот висадиться, сер. Власне. Вони знають, що ми не цілковиті, дурні сер, а відтак це останнє місце, де вони нас піджидатимуть. Розумієте? Вони чекатимуть на нас десь. Його палеця увіткнулося в пісок. Тут. Шершень пригледівся. Хтось на дворі почав губити барабан. «О, ви маєте на увазі Ері сказав він, – «де, наскільки мені відомо, є приховане місце висадки, і за два дні швидкого маршу через місцевість, яка надає добре укриття, ми опинимося в самісінькому серці імперії, сер». «Точно». «В той час як висадка Велькінте означає три дні ходу дюнами повз укріплене місто Гебра». «Точно». «Жодного укриття, і саме там ми зможемо повправлятися в мистецтві війни!» Лорд Ржавський намагався перекричати барабани. «Ось як треба ладнати справи! Одна вирішальна битва! Ми на одному боці, хапонці на іншому! Ось так пот!» Він кинув указку. «Хто в біса видає ці жахливі звуки?» Конюх підійшов до вікна. «Хтось інший!» «Набирає новобранців, сер», – доповів він. «Але ми всі тут!» Конюк завагався, як це часто роблять вісники поганих новин перед людьми з паскудним характером. «Це Ваймс, сер. Набирає новобранців? У варту?» а, «Ні, мій лорде, в полк. А, на прапорі пише перший піхотний полк сера Семюела Ваймса, мій лорде». «Яка наглість!» «Підіть!» і «Ні, ні, я сам піду!» На вулиці зібрався натовп. По центру стриміла брила констебля Дорфла, а особливість голема, який гупає барабан, полягає в тому, що ніхто не в змозі його зупинити. Ніхто, окрім хіба що лорда Іржавського, який широким кроком підійшов до констебля і висмикнув, в нього з рук барабанні палички. «Так, вступ у перший піхотний полк, ваш житейський вибір!» – кричав сержант. Ще він не того, що відбувається в нього за спиною. «Ви навчитесь ремесла, ви навчитесь самоповаги, і вам видадуть круті уніформи, і стільки чобіт, скільки ви зможете з'їсти. Ось чому вам треба вступати». Що все це означає? скрикнув вержавський, пожбуривши саморобний стяг на землю. Ваймс не може цього робити. Від стіни відокремилась постать, яка за всім цим спостерігала. Ви знаєте, насправді, мужу? мовив Ваймс. Він простягнув вержавському аркуш паперу. Тут все написано, мій лорде, з посиланнями на найавторитетніші джерела, якщо у вас виникнуть якісь сумніви посиланнями на... Щодо ролі лицаря, мій лорде. Точніше, як не дивно, щодо його обов'язків. Серед них чимало небилиць. Наприклад, їзда на збійся доброму жеребцеві зі шторками довкола. І таке інше. Але один із них стверджує, що лицар повинен у часи нужди зібрати і забезпечувати. Ви сміятиметесь, коли я скажу армію збройних солдат. Не погребую зізнатися, Мене самого це страшенно здивувало, але що поробиш, довелось набирати хлопаків. Звісно, більшість вартових самі доєдналися, ну, ви знаєте, як воно буває. Дисципліновані хлопці охочі виконувати свій обов'язок, тож вони заощадили мені трохи зусиль. Крім Ноббіновса, бо він сказав, що якщо не вступить у лави армії до четверга, то назбирає вдосталь білого пір'я для матраца. Вираз обличчя Ржавського законсервував би м'ясо на рік. «Що за дурниці?» – обурився він. «Ви, Ваймзе, аж ніяк не лицар, лише король має владу. У цьому місті є кілька лордів, посвячених патриціями», – сказав Ваймз. «Ваш друг, лорд Дауній, приміром, то що ви казали?» «Якщо ви наполегливо ведете цю гру далі, Мушу вас попередити, що чоловік перш ніж стати лицарем повинен цілу ніч охороняти свої обладунки, не змикаючи від, з чим я фактично і маю справу все своє життя, – мовив Ваймс. Той, хто спустить з ока свої лати, наступного ранку вже не матиме, що стерегти. І, молячись, різко відрубав Виршавський, знову про мене, підтвердив Ваймс, Ще жодна ніч не минула без думки «Боже, сподіваюся, я виживу після цього». І він має показати себе на полі бою проти інших вишколених чоловіків Ваймзе, а не всяких паразитів і шибеників. Ваймз взявся відв'язувати ремінець шолома. «Що ж, зараз не найкращий час, мій лорде, але якщо хтось потримає вашу накидку, я зможу вділити вам п'ять хвилин». І Ржавський побачив у Ваймзових очах – запальний блиск палаючих кораблів. «Я знаю, що ви затіяли, Ваймсе, і не поведуся на це», – сказав він, відступивши назад. «Ви однаково не проходили тренування зі зброєю». «Це правда», – погодився Ваймс. «Ви мене підловили. Ніхто не проводив для мене тренування зі зброєю. Тут мені пощастило». Він нахилився ближче й тихо, щоби не почули юрма, що за ними спостерігала. Сказав, розумієш? «Рональде, я знаю, що означає тренування зі зброєю. У нас давно не було справжньої війни, тож уся підготовка зводиться до того, що солдати-гордовити розгулюють у пухових жилетах і розмахують мечами з навершами на вістрях, щоб нікого не поранити. Чи не так? Але в зацінках теж ніхто не проходив тренування зі зброєю. І ні за щоб не відрізнив шпагу від рапіри. Ні». Але з чим вони добре вправляються, так це з розбитою пляшкою в одній руці і товстою ломакою в іншій. І коли ти, Ронні, стоїш перед ними, то знаєш, що після сутички ви не будете реготати десь у барі за випавкою, бо вони хочуть твоєї смерті, вони хочуть тебе вбити, розумієш, Рона? І не встигнеш ти замахнутись своїм симпатичним мечем, як вони вирізьблять на твоєму червці свої імена та адресу. Ось де я пройшов своє тренування зі зброєю. Щоправда, без зброї, а більше кулаками, колінами, зубами і лікцями. Ви сер не джентльмен, заявив Вержавський, я знав, що в мені є риса, яку я люблю. Хіба ви не розумієте, що ви не можете вербувати всяких гномів і тролів у Анкмарпоркський полк? Тут тільки пише озброєні солдати, а в гномів є свої сокирки. Непогана економія. Тим паче, якщо ви колись бачили їх у бою, то точно були на одному з ними боці. Ваймзе, сер Семюел, мій лорде. Іржавський на якусь мить замислився – «Ну що ж, гаразд, – сказав він, – тоді ви зі своїм полком підпорядковуєтесь мені». Як не дивно, ні, – хутко рвав його Ваймс. «У лицарському праві і застосуванні скавона пише, що полк перебуває під командуванням короля або його офіційно призначеного представника. А у нас, звісно ж, немає офіційно призначеного представника». Ще відтоді, як якийсь навіжений відрубав останньому королю голову, містом керує якесь збіговисько людей, але згідно з лицарською традицією, Іржавський знову замислився. У нього був вигляд газонокосарки прямо після того, як трава організувала профспілку. Було видно, що у глибині душі він знав, напевно, що зараз це не відбувається – це не могло відбуватися, бо такі речі не відбувалися. Будь-які факти, що доводять протилежне, можна впевнено ігнорувати, однак, можливо, доведеться знайти формальності, яких треба дотримуватись. Гадаю, ви розумієте, що юридично ваша позиція, почав було він, але вирічився, коли Ваймс його радісно перебив? Визнаю, з цим можуть виникнути проблеми. Та якщо ви запитаєте пана підступа, він скаже дуже цікавий випадок, що, як вам відомо, юридичною мовою означає 1000 доларів у день плюс витрати, і це затягнеться на місяці. Тому я на цьому з вами розпрощаюся. гаразд? бо в мене, знаєте, стільки справ. На мене в кабінеті Либонь уже чекають зразки нових уніформ, Край важливо мати гарний вигляд на полі бою, чи не так? Іржавський ще раз кинув погляд на Ваймса, а тоді пішов геть. Щебінь став біля Ваймса по струнко, дзенькнувши Ручиськом по шолому. Що нам тепер робити, сер? Думаю, можемо згортатися. До нас усі хлопці приєдналися. Саме так, сер. Ви сказали їм, що це не примусово. Саме так, сер. Я їм сказав, це не примусово. Ви просто мусите, сер. Щебеню. Мені потрібні були волонтери. Саме так, сер. Вони записалися волонтерами. Я про то подбав. Зітхнувши, Ваймс попрямував до свого кабінету. Швидше за все, їм нічого не загрожує. Ваймс був певен, що з юридичного боку до нього не було претензій. А ще він точно знав, що іржавський Ржавський з тих, хто поважає букву закону. Просто такі, як він, роблять це непривітно. Та й тридцять душ у варті загалом – не робили йому в житті погоди, і Ржавський міг на них не зважати. Зненацька розпалюється війна, думав Ваймс, і вони повертаються. Громадський порядок перевернувся до гори Дригом, тому що такі правила, а такі люди, як Іржавський, знову на вершечку гори. Ці аристократи роками б'ють байдики, аж ось вони раптом ні з того ні з цього виймають звідки старі обладунки і дістають меч, що припадав пилом над каміном. Вони думають, що буде війна, яку, на їхню думку, можна тільки виграти або програти. Хтось за цим стоїть, комусь кортить побачити війну. Хтось заплатив, щоб прибрали осі та сніжка. Хтось хотів, щоб також били принца. Потрібно про це пам'ятати. Це не війна. Це злочин. Тоді він усвідомив, що над тим, чи бува напад на кремницю Горіфа, спланували не ті самі люди, що підпалили посольство. А тоді він усвідомив, чому так думав. Тому що хотів, щоб були конспіратори. Легше уявити зі псутих владою та привілеями божевільних циніків, які плетуть інтриги за пляшкою Бренді в задимленому приміщенні. Важливо тримати цей образ у голові, інакше виявиться, що погані речі трапляються тому, що прості люди, ті, що вичисують свого собаку і розповідають дітям казки на ніч, опісля виходять із дому і в змозі завдати страшної шкоди іншим простим людям. Куди легше звинувачувати у всьому їх? Від думки про те, що вони – це ми, стає незатишно? Якщо це вони, то вини інших у цьому немає. Якщо це ми, то хто тоді я після цього? Зрештою я один із нас? Інакше бути не може. Я точно ніколи не зараховував себе до них. Ніхто ніколи не зараховує себе до них. Ми завжди одні з нас, а вони чинять усе зло. Приблизно в цей час – у своєму минулому житті Ваймс відкоркував би пляшку і не дуже переймався б її вмістом, за умови, що він розчиняв фарбу. «Ук?» «О, день, що я можу для тебе?» «А, так, я просив у тебе книги про Хапонію». «Це все?» Бібліотекар знічено простягнув йому на величку, пошарпану зелену книжечку. Ваймс очікував побачити щось більше, але однаково її взяв – всі книжки, які дає вам Орангутан, варті уваги, тому що він підбирає їх під вас. Ваймс вважав це особливим даром на кшталт вміння власника похоронного бюро точно визначати зріст на око. На корінці книжки стертими золотистими літерами писало «Вені Відій Вічі». Життя солдата. Генерал Е. Тактикус. Нобі та сержант Колон прошкували провулком. Я його знаю, прошепотів Фред. Це Леонард і Сквірма. Він зник без вісти п'ять років тому. Ну, звати його Леонард. Ну, Сквірма, він і шостого. Не тямив Нобі. Він нестримний геній. Він божевільний. Ну, знаєш, як то кажуть, між генієм і божевіллям лежить тонка межа. «Значить, він з неї злетів». Позаду них озвався голос. «Ой, лишенько, це нікуди не годиться. Я ж, визнаю, ви мали рацію. Її точність є неприйнятною для стрільби з будь-якої відстані. Зупиніться на мить, будь ласка». Вони обернулися, Леонард уже розбирав трубку. «Потримайте, будь ласка, цю деталь, капрале. А ви, сержанти, якщо ваша ласка, зафіксуйте цей шматочок в одному положенні. Тут потрібні якісь стабілізатори. Переконаний, що в мене десь був підхожий шмат дерева, Леонард взявся поплескувати по кишенях. Вартові усвідомили, що чоловік, який тримав їх на мушці, зупинився, щоб переінакшити зброю, яку він дав їм потримати, поки сам шукає викрутку. Такий не часто трапляється. Нобі тихцем узяв у колон ракету і засунув її в трубку. А це що за деталька, пане? поцікався він. Леонард михцем зіркнув на них між плесканням по кишенях, а це спусковий гачок, відповів він, який, як ви бачите, трець обкриміні, файно. спалахнуло полум'я і вихопилась куля чорного диму. «Ой, леле!» – промовив Леонард. Вартові обернулися, боячись того, що зараз побачать. Ракета просвистіла через усю вуличку, залетівши комусь у вікно. А наступного разу потрібно не забути в цілях безпеки зробити на ракеті напис «Цим кінцем догори», – мовив Леонард. «Так, де мій записник? Гадаю, нам краще піти», – сказав колон, заткуючи, «і то худко». Всередині будинку стався вибух зірочок і кульок на радість молодим і старим, але не тролю, який якраз відчинив двері. А справді, – запитав Леонард, – що ж, якщо нам важлива швидкість, у мене є дуже цікаве креслення двоколісного. Вартові, не змовляючись, взяли його попід руки, підняли над землею і дали драла. Ой, леле, прорік Леонард, якого тягнули назад. Вартові пірнули у бічну вуличку з тихим професіоналізмом, худко звиваючись між інших провулків. Зрештою вони приперли Леонарда до стіни і стали вдивлятися в кінець вулиці. Все чисто, повідомив Нобі. Вони побігли в інший бік. А тож, мовив Колон, тепер скажіть мені, чим ви думали? Може ви, Геній, пане Сквірма, але коли погрожуєте людям, у вас розуму не більше, ніж у надувної качки. Я трохи дуркуча не так, погодився Леонард, але я благаю вас піти зі мною. Змушений визнати, я вважав, що, будучи воїнами, ви краще зрозумієте силу. Ну, так, ми воїни, сказав сержант Колон, але. А у вас ще є такі ракети? запитав Нобі, знову примостивши трубу собі на плече. У його очах з'явився той особливий вогник маленького мужчинки, в руках у якого опиняється величезна зброя. Можливо. Відповів Леонарди, вогник у його очах спалахнув тим божевільним блиском невинятка, який, думаю, що всіх перехитрило. Може, підемо? Перевіримо? Розумієте, мені звеліли доправити вас всіма можливими способами. Мене влаштовує підкуп, мовив нобі. Він приставив око до прицілу в трубці і взявся піхпахкати. «Хто звелів?» – запитав колон. «Правитель вецінарій». «Ми потрібні Патрицію?» «Так». «Він сказав, що ви володієте особливими якостями і маєте прийти без зайвих розмов». «У палац?» «Я чув, він дав чосу». «О, ні, вем на а, пристань». «Особливі якості, кажете, мовив колон». Е, «Сержанте почав Булонобі». «Послухай, Нобі, важливо, мовив колон. Ми заслуговуємо на визнання. Ти це знаєш». Досвідчені офіцери, кістяк правоохоронних органів. Мені здається, вів далі він, мені здається, що це той випадок, коли настане час, прийде герой. Коли він приходить? Я про нас говорю. Чоловіків з особливими якостями. Нобі кивнув, але дещо неохоче. В багатьох аспектах він значно ясніше думав за свого старшого сержанта. І його бентежили оці особливі якості. Коли тебе обирають за твої особливі якості, це однаково, що приносять в жертву. Та і що такого особливого в особливих якостях? У морських блюдечок є особливі якості. «Ми знову працюватимемо під прикриттям?» – запитав колон. Леонард моргнув. «Скажімо, так, велика частина плану зосереджена саме на слові «під». Егеш, сержанте!» Тихо будь-ка прале колон підтягнув нобі ближче до себе – «Під прикриттям означає, що нас ніхто не заріже і не застрелить, правильно?» – прошепотів він. «А чого понад усе не хоче професійний солдат? Щоб його зарізали чи застрелили?» На автоматі випали нобі. «Правильно! Тож рушаємо, пане Квірм! Час настав!» «Чудово!» – мовив Леонард. «Скажіть мені, сержанте, ви трохи морячок?» Когон знову відсалітував. «Аж ніяк, сер! Щасливий у шлюбі, сер!» Я мав на увазі, чи ви колись борознили морські хвилі. Колон хитро на нього зиркнув. «А ви мене не підловите, сер», – сказав він. «Всі знають, що коні тонуть». Леонард на мить затримався, налаштовуючи мозок на хвилі радіоколон. «Ви взагалі колись були в морі, на кораблі?» «Я, сер?» «Тільки не я, сер. А все через вигляд хвиль, які то здіймаються, то опускаються, сер». «Справді?» – мовив Леонард. Що ж, на щастя, з цим не буде проблем. Гаразд, почнімо спочатку. Збирати факти, ось, що треба було робити. Світ спостерігав. Хтось хотів, щоб Варта визнала, що вбивство спланували хапонці. Але хто? Хтось також обезголовив Сніжка Слоупса, що той став мертвішим за шість відер рибічої приманки. Перед ним постав образ великої, вигнутої шаблі Ахмеда 71 години. Отож, припустимо, що Ахмед був слугою чи охоронцем куфури, і він виявив… Ні, як це можливо? Хто б йому сказав? Ну що ж, напевно, він якось довідався, а разом із тим дізнався, хто заплатив тому чоловіку. Веймс відкинувся назад. Для нього це все ще було загадкою, але він її розгадає. Він це знав, напевно. Він збере факти, проаналізує їх, неопереджено розгляне їх з усіх боків і достеменно довідається, як лорд Іржавський все це організував. Видно гнилих людей. Він не терпітиме такого, особливо від чоловіка, який римував кров і любов. Його погляд впав на старовинну книгу «Генерал Тактикус». Про нього знали навіть діти – Анкморпорк був столицею величезної імперії, більша частина якої була в хапонії, завдячуючи йому. Остільки йому, як не дивно, ніхто не завдячував. Ваймс ніколи достеменно не знав чому, але місто радше соромилось генерала. Звісно, одною з причин було те, що він примудрився воювати з Анкморпорком. В місті Геної повмирали всі члени королівської сім'ї, Інцест дійшов до того, що єдиний живий екземпляр складався здебільшого з зубів, і старші придворні написали Анкморпорку листа з проханням допомогти. Ваймс був вражений, що в ті часи таке було на кожному кроці. Невеличкі королівства рівнин сто вічно випрошували одне в одного зайвих королівських членів. Король вигнав тактикуса виключно з роздратування – Важко як слід керувати імперією, коли постійно тримуєш заляпані кров'ю листи зі словами «Дорогий сер, повідомляю вам, що ми завоювали Бетрек, Смейл і Ушістан. Будь ласка, надішліть до обіду 20 тисяч антморпорських доларів за виконану роботу». У цього чоловіка не було гань, тож його хутко номінували герцогом і віддіслали до Генуї, де він насамперед став міркувати над тим, що становили найбільшу військову загрозу для міста, і, визначивши її, оголосив війну Антморпорку. Але чого люди сподівалися? Він виконував свої обов'язки, він привіз безліч воєнних трофеїв, чимало полонених і чого не вдалося жодному Антморпорк воєнному лідеру, повернув більшість своїх людей – Ваймс підозрював, що його славетне ім'я не закріпилося в аналог історії саме через останній пункт. Одейкували, що це певною мірою було не за правилами Вені Віді Вічі. Саме ці слова мав виголошувати чоловік, коли завойовував, що Псевдополь чи не так, чи Альхалі, чи еквірм, чи столат. Це вдавнену ти з принципу нападав на чуже місто і йшов геть, а тоді знову нападав, коли тобі здавалось, що вони спинаються на ноги. І в ті часи тобі було байдуже, чи з тобою спостерігає світ. Ти хотів, щоб на тебе дивилися і вчилися. Вені Віді Вічі прийшов, побачив, переміг. Ці слова завжди здавались Ваймзу надто влучними, адже таке спонтанно не стріляє в голову чи на так? Цей вислів звучав так, ніби він над ним працював? Либунь сидів довгими вечорами в своєму наметі, шукаючи в словнику короткі слова на ве, припасовуючи їх. Вені вірміні в умуї, прийшов, налегався, виблював. Візі венері в амусі, погостював, підчепив Сороміцьку хворобу втік. Яким же було полегшення, коли він? Придумав ці три короткі вдалі слова. Він, мабуть, спочатку їх придумав, а тоді подався завойовувати чийсь край. Ваймс навмання розгорнув книгу. «Завжди корисно протистояти ворогу, готовому загинути за свою землю», – прочитав він. «Це означає, що у вас на моці одне й те ж». Біп-піп-цик! Ваймс ворога хряснула по коробочці. «Ага, що? Третя година, п'ять хвилин». Розмова з капралом Молодубко про зниклого сержанта Колона. Невдоволено промовив Бісик. «Я ні про що таке не думав. Хто тобі сказав? Хочеш сказати, що у мене зустріч, і я про це не знаю?» «Саме так?» «А ти тоді звідки знаєш?» «Ви мені звеліли бути в курсі. Минулої ночі», – нагадав Бісик. «Ти в змозі повідомляти мені про зустрічі, про які я не знаю?» – не повірив Ваймс. «Це однаково зустрічі, просто не анонсовані». Мовив бісик, вони існують, якщо так, можна висловитись у фазовому просторі зустрічей. Що це з біса означає? Дивіться, терпляче, мовив бісик. У вас у будь-який час може бути зустріч, правильно? Відтак всі зустрічі існують потенційно, як це. Будь-яка конкретна зустріч спричиняє колапс хвильової форми, сказав бісик. А я всього лише обираю найімовірнішу спроєктованої матриці. Ти вигадуєш, не повіруваюся. Якби це була правда, то з хвилини на хвилину хтось постукав у двері. Це був вічливий, обережний стук. Вам знезводив очей із насмішкуватого бісика. «Це ви, капрали, молодубко?» – запитав він. «Саме так, сер. Сержант Колон прислав голуба. Я подумала, вам слід це побачити, сер. Заходьте». Вона поклала на стіл невеличкий згорток паперу. Там писало «став добровольцем надзвичайно важливої місії» ноби теж зі мною. Після цієї халтурки нам поставлять пам'ятники». П.С. Хтось, чиє ім'я я не можу назвати, каже, що ця записка самознищиться через 5 секунд. Йому шкода, що в нього не знайшлося для цього кращих хімікатів. Папір почав скручуватися по краях, а тоді звіявся в гідкому клубі диму. Ваймс витріщився на маленьку гірку попелу. «Що залишилось по ньому? Гадаю, нам дуже пощастило, що вони не підірвали голуба, сер», – сказала Смішинка. «Що вони в біси затіяли?» «Гаразд, я не маю коли бігати за ними. Дякую, Смішинко». Гномення відсалютувала і вийшла. «Збіг», – мовив Ваймс. «Ну добре», – сказав бісик. «Біп-біп-тінь. Третя п'ятнадцять дня. Екстрена зустріч із капітаном Моркою».